Arretzik gini, zelgerzik eta luze bat egin behar dugu zurekin, egunon. Egunon. Bereziki, eh, errukbia usten duzulako, egana zinuen, asteko kontratua bukatzen zitzaizun adihon bayonerekin ekainaren nagoita margean. Uzten duzu definitiboki edo ino pentsaketan alizira? Uzten dut errukbia, nire jo kalari mundua bukatu da, edo profesionalki ez duk jo lastuko. Nahi duzulako usten duzu edo ez duzulako beste aukerarik? Ez, pixka bat nahi dudalako, ez? Banikian, ba, ortenekainan bukatuko nuela, galder bat pausatu ditut, zan maleruski epidemia horrekin, ba, mahtso asirean bukatu dugu sasoia, beraz, gogupiskabat banuan ba, gehiu segitzeko, baina, baina adina hor da ere, eta bueno, burua pausatu pa dut orain, eta egut biak elitza erabaki dut. Berdintzuk segituko zinuke, fisikoki eta uste duzu, oino topa malagoean beste urte bat egiteko gai zirela. Bon, ongi sentitzen nahi fiziko gehi hori ere. Ba, obe gelitza ongi garen ean, Gero topa malau ean sasoya. Ba, goi mailako da. Beraz, beraz, ez, behin. Ba, no, egia da. Ba, ongi sentitzen nahi beraz. Egin duzu pentsaketa beste... Bo, Janik, baionak kontratu bat, proposatu bat zizun urte batekoa segituko zinuan? Bai. Dudarik gabe? Bai, bai. Egin duzu pentsaketa... Bayonatik e, joaitea, burutik pasazaizu, momentu bataz, berro da, prodebian jokatzeko. Ez, nik uste aukera izaten alnuela, talde profesional bat orkitzeko seguraski bigremailan, baina ez dut ez da galdera pausatu zen, mogita mazaz piurte egin ditut, eta bayonatik ez naiz mugitu, beraz ez ena momentu horain mugitzeko. Bazen hori ere, zure erabaki hartu zuzularik, pixatu zuzularik, bazen hori ere, Mabastu urte pasaituzu bai honako abigonean, eta kakotxen aktean polita zela, ora bukatzea? Bai, polita, eta hori, behut bai gero, bizi bat bat agero, horain momentu bat dut, bai, gauzak aldatzeko, eta erresako da. Ba. Ez mugituz, bai, hemen gauzak egitea, familia era hunditzen doa, beraz. familia guzia mugitzea, orte baterantzako zako, ez du merezi. Ur mil balitz ere? Hire ez, hemen dik 6 kilometrotara? Bai, ur mil balitz edo bai edo edo ez. Baginakien, bada momentu bat, kainaren okurita mahean bukatzen zinuela, ez zinuela baiunan segituko, izan duzu beste proposamenik, hemen urbiletik edo ugunetik? Ez, zuzen uh, gainera momentu zaila izan da, ez, eh, urbi profesionalen zat, krisia hundi bat izan da, beharaz, jende do talde gutxik eta Erabakia ainit zartu ditu, ez du erabakirik hartu zen ez daki bat ere ekonomikokin nola izan lehen den beraz. Lehen da bizi talde bakoitzak saiatu be, da bere jokalariak gordetzen, firmatu zituzen jokalariak be, gordetzen ere eta eta merkatu askitsikea izan da horten. Ainitza ipatu da, ainitzen tzunda, zurumuruetan, maulek proposatu zizula anio katzea, badakik gutre batzailea arni hori laguna duzula, izan da proposamen hori? Eta ba, pro, proposamen bat izan e, era bat bainoa ano eta behin etaitekin hitz ba, egin dut haien autua izan da be, do, proposatu dieten aiba nuen maulen jolastea hartukonin dutelaAB po handiarekin. hori hizketan ba, izan da pentsa, pentsatu, pentsatzen ari naiz oraindik ama mail laneea zerbait egiten aldudan edo ez. Oraindik pos duzu hamatorgetan jokatzea. Aret egin zinik zurekin aipatatu dut lehenagotik, topa malauetik federal batera joaitea, orain hiru maila desberdinan da, ez da hain erges, ez da bortzaz erges? Ez hori ere, nire pentsaketetan buruan dutzen ez eta batere ergesa ez goi mailan jola be, gauza nahiztaz ailea ezan, aski ergesa da, zen jokari guziak, ebe nibel bergina dute eta hor, ba, iru eramailan jola astea ebe, eta, ebe Ni lemaila, ni bilio horain arte, ez du egan nahi izango naizenik zenik, beraz. Beraz, hori ere, ber, kontuta nartu behar da. Ez du egan nahi topa malaueko agoin batek, federal batean, aixe dominatuko duela? Ez, gainera, ba, lehen legoan, ba, humiltasuna behar da, gauzak zira inerrexak, eta naiz eta ba, zerbait ekarzen aldudan, seguraski, ez dakita inerrexa izan handen. Ez da gas atea itxia, beraz, hori posibilitatea aldu bali ma da, zendako ez? Harien ez pentsatzen. Pandemia garaiak piskabat gauztak komplikatu ditu. E, bereziki e, zure ateratzea baionatik, baina ezbakearik, e, izan dira beste batzu. Bat batean gilditu baita eta zuek ez zine beste batzuk ere kainaren ogoita marian kontratua, bukatua. Bukatu da piskat, bitxiki. Triste zira, orkaz? Ez, ez nahi triste. Egia da be, izan dela ez, gu horretan be, berrizigu ginen. Gure azken partidua be, Tuluzen horkaetxan egin dugu, garaipen batekin, eta Gauza da ekiela, gure azken partidu ezan entzela. Egia da behatzi partidu falta zirela eta ez zitu gola jolastu, baina beste aldetik be, behatzi gerren bukatu dugu eta mailari eutxi diogu, beraz. Bukaera hon bat da ere. Eta gantzure, zure egoera pertsonalaren gatik, ez eh? zira berriz sartuko uh, zuri urdinez jandozera. Horrek ez aitu tristetzen? Bua ez ez dut, uh, orta azpentsatu nik platzera hondi hartu dut zela ian, gero zela itik hanpo geli zen dena, ba. Erdin da egia da, bo iskat agarroa egiten alduela, baina hori diretzako gauza polita da ere, lehen bai lan talde hauztea, beraz, alde oktatik e, gauza hona da. Ireilean asiko da berriz, Topa, topa Malaua, um, bayona beraz hasiko uh, da berriz, ez dakit uh, pentsatu duen bayonak eta ergana dizun um, agur bat edo lakosak baita egitea, omen aldi gitzaka bat egitea? Ba, ez dakit bat Ez izote pitsik egan? Eus, eus, eus. Eta nahi zinuke? Badirak, gero zabukatu bali badira, gero, zalentzat, behar batzak baita dute, baina nikolako hau zagezituza inbesten maite beraz. Maite denunada erudian jola stea beraz, ikusiko. Zun nahiago zinuke beraz, hola uh, gaditzea, desu gabe? Bo, ba, aikasik bai. Zalek, ez dakitea dosi zaren diren, eta pentsatzen dut, pentsatzen dut, ez da, ari noirea, baina pentsatzen dut, baiunak zerbait pentsatzen duela. Jokalari bat, amabost urte, ez klub batean jokatzen duelarik ez dela, ez delako hain agunta ganen dugu. Aretz iginiz, langa zira? Bai. Bitxiten du, horrek? Bai, egi adabe, guztaila batetik, be, ez du da lagio lanik, beraz, polan ploroa joan naiz, be pertsona initzek bezala, eta izena eman dut, orain, lanbila. Lanbila, baina hala ere laguntzen ari zira? Bai, egia da, bo, hainbesteden ba, bora taldean segituz, ba, laguntzen segitzen dut da, albat dut lagundu ba, taldea zerbait egiten, ba, eginen dut plazerandiarekin. Bukatzeko aretz, zure torkizuna aipatuko dugu, enbasadore eh, postu bat proposatu izu bayonako abigonek, zer da susen posturi? Hore hitza ez du ez ergan nahi, e, zintzuzten gauza initz egan, beraz hori gandute egia da, ba, orain goz baienoko taldeari ba, laguntza ekarrikeudu dela, bereziki ergan dudan bezala hagemanetan ba, sartzeko ba, bereziki ba, egoaldeko erudbiarekin, ez? nik uste egoaldean bada gauza initz ikasteko eta egiteko erudbian, gauza da baienoko taldea hagemanetan sartu behar dela ba, euskal erudbiarekin eta inguruko erudbi talde guziekin. Alde batetik ba, jokalari honak edo jokalariak formatzeko, eta baionara ba, ekartzeko, baionako tal, taldean jolasteko be, euskal jokalariak, eta bereziki ahremanetan sartu, ba, euskal egutbiak bereziki egoaldean ba, garatu behar da, eta baionako taldeak be, formakuntzak edo gauzak egiten alditu, ba, euskal egutbiak oraioateko, eta baionak hori nahi du garatu, eta hori tarako ba, ni pixka bat ba, lagun, lagunduko dut, ba... Arremanetan sartzen egoaldeko eta ipagaldeko taldeak. Egoaldeko eta ipagaldeko edo bereziki egoaldeko? Denetarik arremanetan sartu uh, behar dira talde guzia, ipagaldean ere erudbi eh, zalea niz bala, taldea niz eta arremanak hobetu behar dira beti, eta ortarako ba hitz egin da, eta, eta gauzak sortu. Konkretuki, zer izaiten aldai? Joan taldeetara, deitu presidenteak, deitu entrenatzaileak... Zerri zaiten alda? Bai, hori, adib ez. Horrek bostean behar naini nintzen, behar naini nahi du egut biagaratu, hor gari dirabe akademia bat sohtzen emez sohtzi uhteko eta... Beraz, hagemanetan sartu naiz, eta Baionak bayonak egin guduena behintzat, ba, behilabetean behin edo, entrenadore batzuk idaliara, formakuntzak egin, entrenamenduak egin gazteekin, gazteak etortzen halko dira bayonara nahi behituzte gauzak ikusi, eta hagemanetan sartu behalde guziekin. Eta egu, euskal egutbiak gora joateko, eta hori ba, jo kalari honak balin dira, ere beha, behintzat bayonarekin kontaktua izanen dute. Hor gari zira erran duzu, langa bezian zira, erizira laguntzaile gisa, eh? Danean, e, zer izanen duzu, lan kontratu bat izanen duzu, edaz? Ba, gauzak ongi joten bali badira, edo gauzak lohtzen baitu gauzak egiten, nire ustez, ohtarako lan lekua bada, beraz Erba soktu beharko da postu hori, baina nire ustez, emaitzak edo gauza honak ateratzen badira, zerbait egiten alko da. Hori gustuko duzu?. Bai trebatzaile izatea anintzek egiten dute, gero bi utzita trebatzaile izatea, pentsatu duzu hori? Bai, egia da, men, nik nahi nuela zerbait egin, berezik iban lehen leroko jokalariekin, handiekin behar, bapiskabatzaila da, nik nahi nuena egin, edo nahi dudana egin, gazteekin zerbait egitea, zen gazteekin ya, ikusen duzu emaitzak gehiago edo formakutza mailan, gaur egun, ebe, jende hainitz badabaienako formakuntzan, bakoitzabere lekuan, beraz, urte bat hartuko dut ebe ikusteko zergitean aldudan eta zerratikaz uh, gazteekin zerbait egine. No, Meharatz, Minesker gure ekin eta ez dut ega egitean erretreta hona zen, eta hori no, eta mazazazpiohtu duzu behina hori no izalandu gaukera elga ekin nime mintatzeko, zuri.